Vă le codează ruseale nu-și iberohime, vă dă-i alne fizurieti, imenu, buuate walkitebe feminum, muhtede, feminum muhtede, muhtede, muhtede, muhtede, muhtede, muhtede, muhtede, muhtede, Basi wapu miungoni mwao waliongoka na wengi katika wawo ni wapotovu Thumma koffayna ala atharihim birusulina wa koffayna biisabni maryama wa atainahu inji وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتَدَبَّرُونَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا Ari guanile, femei roa auhe, haqqari aia tihe, feeteine le dine, amenu, minhum, ajo roahum, feeteine le dine, minhum, ajo roahum, wakatirum, minhum, feci run. Te natucaf cuatisha nju mai ao mitumia wingine, natucaf arisa bin mariamu, natucaf pa injili. Na tukajalia katika nyoyo za waliomfuata upole na rehema. Na umonaki, wameuzua wao. Sisi, atukuandikia hayo. Ila kutafuta radhi za mwenyezi mungu. Lakini, ha inavyo inaviotakiwa kufuata. Basi wale katikawao katika wao, tuliwapa ujira wao, na wengi wao ni wapotovu. Yeah. Ayyuha alladhina amanuttaqullaha wa aminu bi min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Ayyuha al-mu'minuun utaqi Allaha wa aminu Na ata kujalieni muwe na nuru ya kuenda nayo Na ata kusameheni Na mwenyezi mungu ni mwenye kusamehe Mwenye kurehemu Li alla ya'lama ahlu alkitab Alla yaqadiruna ala shai'in min fadlillahi Wa anna alfadla biyadillahi yu'tiihi man yashaa Allahul fadli al Ili watu wakitabu wajue kwamba wao hawana uweza Wawote juu ya fadhila za mwenyezi mungu Na fadhila zote zimo mikononi Mwenyezi mungu humpa mtakae Na mwenyezi mungu ndie mwenye fadhila ku Allahu akbar Allahu akbar La Na hakika tulimtuma nuru na Ibrahimu na tukajalia miongoni mwa vizazi vyao unabi na kitagu cha uongoofu. Basi baadhi ya wazao hao ambao waliofuata njia ya na wengi wao wametokana na njia iliyonyoka. Kisha tukafuatiliza kwenye nyoyo za nuru na Ibrahimu na doatangulia hao, hao waliokuwa pamoja nao katika mitume. Mtume baada ya mtume. Na kwa kumleta Isa mwana Mariamu na tukamfunulia injili na katika nyoyo za waliofuata huruma nyingi na upole na rehma Lakini kwa ziada katika ibada na kupita hadi katika kushika dini wakazua umonaki utawaa wa kujitenga na ulimwengu na kuacha kuoana. Si si hatukuamrisha hayo mwanzo. Lakini wao wameshika hayo kutafuta kumrithi mwenyezi mungu mtukufu. Lakini hawaku huo wawu kama labi ustahiki kwa uifathiwa. Basi tukawako waliomuamini Muhammad sehemu yao ya ujira na zawagu. Na wengi wao wana Muhammad na wametoka toka nji ya utifu na njia ilionyoka. Injili aliofunuliwa nabi Isa alaisalam na mwenyezi mungu. Sio hizi zinazoitwaya injili za Matayo, Marko, Luka na Yohana zilioomo katika Biblia. Injili hizo zinambiwa kuwa zimeandikwa na hao waliotajwa. Kwa ufunuo Roho Mtakatifu nafsi ya tatu yaungu kama wanavyoamini wa Kristo. Lakini kwa hakika wataalamu wa uchunguzi wa Biblia wanakubaliana kuwa watungaji wake hasaha hawajulikani kweli yajulikana kuwa ziliandikwa kwa miaka mingi baada na virusa na baada ya kufa wanafunzi wake wote, juu ya injili nne ziyochaguliwa kutiwa katika Biblia na wakuwa kanisa katika karne ane baada ya Yesu zilikuwapo na nyingine zingalipo nyingi yapoto kanisa labiasa hali kubali. Mfano wake kama injili ya Barnaba, ya Thomasi na ya Uzawa ya Nativity. Na katha wa katha ni ginezo Lakini katika injili zote Utakuta baadhi ya maneno ambayo yaonyesha ukweli wa injili Aliopi wa nabi Isa a. Na Mwenyezi mungu Katika injili ya Marko Moja kuminane halikuminatano Inasimuliwa Hata baadhi ya Yohana kutiwa gerezani Yesu wakaenda galilaya Akihubiri habari njema ya mungu akisema Wakati umetimia Na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini injili. Injili gani hiyo kama siyo ile iliyopoteza na Mkristo? Hizi tuzisomazo zote zimeandikwa baada ya kuondoka Yesu. Na hizi ni kama hadithi tu za maisha ya Nabii kama ilivyo vitabu vya Maulidi kuwa ni masimulizi ya maisha nabi muhammad Muhammad. Yamkinipia kwa injili ya Nabii Isa si kitabu kilichoandikwa bali ni yali mafunzo yake ambayo ni sehemu ya kitabu cha mwenyezi mungu kama ilivyokurani kurani ambayo ya katika lawuhun mafufu kurani ilituwa ni kitabu kabla ya na watu na kusomwa kwani uwandishi wake ya ulikwisha kwa zamani katika kompyuta mwenyezi mungu ya lawuhun mafufu kwa maandishi ajuwayo yeye mwenyewe enyi mliwamini iyo gope ya dhabu ya mwenyezi mungu Na juu ya kumuamini kwenu mtume wake Mwenyezi mungu hata kupeni mafungu mawili katika rehma yake Na hata kujalieni na nuru ya kukungoweni Na hata kusameheni ya lio kuporokonieni katika mazambienu Na mwenyezi mungu ni mkunjufu wa makufira mwenye rehma nyingi Mwenyezi Mungu wanakupeni yote hayo ili wajue watu wa kitabu ambao hawamuamini Muhammad ya kwamba wana uwezo wote ya neema za Mwenyezi Mungu. Wazipate wao au ampe mwingine Na hakika fadhila zote zime katika mikono ya Mwenyezi Mungu pekee yake. Humpa mtakaye katika hoja Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kubwa.